Bye. Eguerdion etzule, Eguerdion eta ongietorria berriz ere antxete irratira, ordubiak bitarteko bidea eginean dugu, eta gaurkoan modu berezi batean. E? Aurrako gunetan iragarri dugun bezala, Euskararen nazioarteko eguna da gaurkoa, eta antxete irratian aktualitatea egunero. Euskara mia dantzan dugula kontatzen dugunez, gaurko eguna aitzaki hartu dugu, gainerako aktualitatea alboratu eta, bueno, eskualde mailan gure hizkuntzaren egoera aztertzeko e? eta hausnarketa baten egiteko. Horretarako gaurkoan bi ataletetan eh Benatuko dugun mai inguru berazi bat proposatzen dugu. Lehen partean Hendaia ondarribia eta Irungo Euskara Lurreko Ordezkarri politikoekin mintzatuko gara. Horretarako Hendaiatik Bakartxo Arrizabalaga txeko autetxia dugu. Ewerdion Bakartxo. Ewerdion. Bai, eurbilu zaitez mesede, ze mikrofonora. Irungodaleko Euskara Lurreko Ordezkarria ere Fernando San Martín, Kaixo, ongitorria. Eta txome izagartaztu, ondarribiko euskara departamentuko ordezkaria ere, mila esker, maiginguruan parte hartzea gatik. Zoi ere baita gunon. Bueno, bereala gaude zuekin, baina aurretik gogoratuko dugu saioaren bigarren txampan, Euskarak Kontseiluko jone jozi, Bidasoko aikako idoya genua, eta xan aire zehaskako e, Euskaraz bizi ataleko arduragunarekin itzegiteko parada izango dugula. Eh? Ala, e, bereala herribako itzak bizi duen herralitate sozio-linguistikoari bat egingo diogu, baina aurretik Euskararen eguna dugu, eta Euskarak zerbait badu, belaunaldiz belaunaldi iraunduela dugunez, etorkizuneko Euskal Gizarteak pentsatzen duena bilduna izan dugu, eta horretarako gaur, hemen mai honen inguruan ordezkaririk ez duen eskualdeko herri batetara urbildu gara. Biriatura, hain zuzen, bertako eskola publikoko aurren, hau txen beno, ba, goxoki honekin, eh, gara. Eta herri zarra gurea gure berber bat dituzta milaka urte eta herri zarrada gurea Eben da nire da izkuntz bat um, gexadertzen dugu denazen da ez dute mintzatzen denak eta ere dan ere izkuntza maite duna e, nire bizaren lauzen balda Niretzat, euskaraz dioaten da nire bihotzara eta importantea da niretzat. Niretzat, Euskara, e, izkuntz polit bat da eta desagertzen da, eta, ez da us, usuangiz eta izkuntz polit bat da. Niretzat, Euskara nire hizkuntza da eta e, desagertzen ari da, jende e, gutxi egiten duelako. Eh, nik liburuak eta telebista ikusten dute Euskaraz. Eta nik eh, ere em, entzuten dute musika eskoran. Niretzat Euskara ez bazen eksistitu hil egingo nintzen. Ni ez du nahi Euskara dezagertzea zagertzeko somaite dut. Euskararen misterioa ez da jatorria ez da Europako hizkuntzarik zaharren eta erikoa izatea ere, baizik eta erraldoientzat moldatutako mundu arrotzunetan nola lortu duen irautea. Irautea baino bizirik ailegatzea eta etorkizuneko erronkei heltzeko prest. Baina bitan pentsatuz gero, ez da misterio handirik. Zigorrak zigor eta auztopo guztien gainetik euskarari eutsi dion norbanako bakoitzari esker bizirik dirau. Gure hizkuntza, euskara, Zaharregia, txikiegia da agian. Ezo be, ez okerrago, baina ezberdin zen gaituena da. Eta herri beno, aurdu ba, atata 4 minutu bitugularik ba, e, abiatzen gara, eh? gaurko mailingu buru berezi honekin, baino e, biriatuko aurrak entzun bitugula eta esan bezala, e, e, bitugu, eh hementxe bituko, eh mailinguan ba, guregon bidatuak, Fernando Sa Martín, eh bakartxo Arriza Balagat Atxomi Sagartzazu, ez dakit ba, eta baino e, bakoitzaren eh herriaren argazki sociolingustiko bat egin e, eginen genuke, ez e, ba, datuak e, eskuartean bitu zuen e, jakina den daian, en berbara dainkesta eh, ofizialak eh, eskuratzea zaiagoa dela, baina nola ikusten duzu zuen herria, zeindatu datu bituzue, herriko eh, etxetik, udaletik, ez dakite nondikasi. Fernando? Bueno, pues, niz hasiko, hasiko nahiz. Bueno, nire ustez eh, argazkia mogikorra da. Eh? Hau da, nire, nire ustez eh, zuena. Eta, bueno, momentu honetan eh, eren bat, eh, da Euskalduna eh, irunen. Zer mes esateko, pues, eh, Ir, e, hogeita masei koma, bost e, euskaldunak dira baina gero erabiltze erabilera bueno, pues, jutsiago da eh? eta hau da gure kezka e, mantentzea ezagutza e, oso, oso garbi dago hori baina sustatzea erabilera no? eta hori egiteko bueno, gero itxe egingo dugu baina pi e, ardatze estrategikoak uh -huh. e, dauzko hau Seginan ez dakit batxomin edo nola nimatzen da? Ba, ah, nahi, nahi bezala. Endaian en nola laburrekin dezakegon egin, egin dut endaiakoaz, endaiako eh, bai? En bai? E, e, ez, ez da datu ofizialik, edo ez da inkesta ofizialik egin, baina argi da, <coughs> e, endaian, e, ba, Ipar Euskal Herri osoan bezala, Euskararen goitibera bera, uh, osolo denbora laburrean egin dela eta beraz, e, maiz kertatzen da eh, bate euskalduntza testuguin jendea, pixka bat eh, harramazkatuz gero, euskaldun agertzen zaigula. Beraz, e, e, euskara ez orain dela ez aspaldi utzitako jendean hitz bada eh, e, gaur egun eh, endaian bat ere Euskaldun ez duguna, egunerokoan ez dugulako inoiz Euskara zentzun. Artako hor sorpresa handiak agertzen dira, nire erraten dute Euskaldunak topatzeko endaian, behar diela, arriak altxatu, Harrien azpian gorderik dielakoan itz. Artako e, ikestarik eta egin ikesteraik, ba, E, Euskaldun orori gertatzen zaigu, egunerokoan inkesta horren egiten ibiltzea. Eta egunero saiatzea, ea beti e, frantxese zentzundugun hori, edo espainolez ere bai, erdara, zerrenen genuke, erdara itzaren esanai bere, e, zera, berezkoenian, e, ea Euskaldun den probatzen, alegia Euskaraz zuzentzen arengana, ea gertatzen den eta hartara gure egunerokoan dugu inkesta hori egiteko aukera eta hartara da deituko nituzke gainera astapenetik e, eus, e, bertako euskaldun guztiak e, e, inkerketa hori egin dezaten uh -huh. saia daitezen euskaraz egiten e, endaiako gozinekin <coughs> Egia denola ere, belaunaldi berrietan ikusten ari dela, endaian, ez da? Ba, Gutxe ez euskararekiko beste lotura bat, eskoletan e, ikastolaren matrikulazio kopuruan ere? Bai, eta hartako hor e, importante da, elena aipatu dudan, euskara ez horren aspaldian galdu, galdu duten hoiekin lotura egitea lortuko bagenu, e, Ba, ba, belaunaldi bat seguraski saltatuz, belaunaldi zarretik, belaunaldi berrira, lotura egitea lortukoa gagenu, e, inteesgarria litzateke, ze alde batetik e, horrek ziurtatzen du ez bakarrik e, Euskara gordetzea, baizik eta Euskara, Euskararen kalitatia ere mantentzea. Okay. Ongi da, e, irun, endaia eta ondarri bian txomin e, bueno, euskaldeko behar bada herririk euskaldunena, edo, e, hortzat, e, jo, hoi da? Bueno, nik uste dut horrelaketan hori e, izaten dugula, ez? Denok gure argazki jauzatzen dugu momentuan, ba markatzen ditugu jorea batzuk egilea da. Egilea da guri dagokigunez eta ondarbi jari dagokionez. Ba, inkestek ezaten dutenaren arabera, pues ezagutzaren aldetik. Euneko hilur ogeia dela Euskalduna, beste ogei bat dela illa Euskalduna. Nik esan guluke euneko hori hortxe dugula, beraz, Euskaldun tipologia desberdineko osatzen dutena, eta beste emeretzeia ezagutzaren aldetik, pues euskara harik, euskara ezagutzen ez aitortzen aitortzen duena. Beraz, Egia da datu hoeiekin, ba, pentsatu beharko genukela, eh guk gero eh, bai etxeko etzeko bai bizitzan, mailako bizitzan, bai gizarteko bizitzan egiten dugun eh hizkuntza erabileran, ba badatu hiei lotuagoak diren datuak izan beharko genitu egia da bestalde batetik, ba, badugula alako sentsazio bat, eh, behar bada, eh hasetzen ez gaituena. Eta, eta hori gainera askotan hartzen dugu, ba, nola esan adibide txikietatik abilatuta eta orduan halako generalizazioak dugu. Horrek ni ez nauga hainbeste kezkatzen Eile esango dut. Eh? alderdi horretatik ni guztut errealistk iizen behar dugula, eta orduan e, zenbaitetan gure burua e, kokatzen hasten garenean kokatzen dugula agian beste eredu batzutan garbi esateko batzuk pentsatuko dute e, ia uneko eguna euskalduna duen herri batian bizi dela eta orduan nahi luke horren araberako ba egin eta nik ez dut hori ikusten ino horrek araberian e, eraman bergaitu noski ba, beste guztiek eta beste euskaldun guztiek bezala azken finean den eramangaraitu ematen eh, dugun pauso nagusiak bai erakunden aldetik bai gizarte eh, gizarte alorreko eragileen aldetik bueno hori jakinan gainean egotera ez horren jakinan gainean egotera eta errealitate eh, horren gainean beti ere beti ere esku hartzera esan nahi dut hobetzekoak ikusten ikusten ditudela gabe, Eta egiten, edo gero ipatuk dugu, minen, bueno, ba, udalaren aldetik, e, egiten dugun esku hartzia, ba, norabide horretan joango dela. Ba, erabilera horren e, eremuak muak, nik uste dut oso zabalak direla gurian, bihar bada, bihar bada eh bakartxoki aipatzen zuen kalitatea bihar bada hor e, e, e, gehisago sakontzera eh minon e, e. avia.modura hori aipatuko nuke bai e, euskaldun kopurua gauza bada baina beste bat gero erabilera eh euskaldiztunen kopurua kalean egunerokoan ez da, e, udalen e, euskara politikena arlotik aizu zen ere ez dakit e, zer da ba, zuen kasuen ba kasu gehien e, sustatzen mozzuena edo lehentasuna handia duena handiena e, duena e, erabilera hori dakitenek e, egin dezatela bilatzen edo e, Euskaldun berriak e, e, sortea bueno, dena dena astu zaite eh? gauza bat e, esan dute Euskaldunak baina gero Ia Euskaldunak ere eguneko pues no, gehiare hori eh? da, bueno pues, berrogeita mailu e, Euskaldunak eta Ia Euskaldunen artean no? eta bueno e, guk bi bi plan estrategikoa dauzka, dauzkoa gu Irungudalean dalean Euskararen erabilea plana, eh, barnean, eta Euskara bizi berretzeko plana guzia. Eh, ez do, denok, eh, eta Euskagu programa programa hori. No? Irungu dalean Euskararen erabilea normalitzitzeko plana zeh elburua daukan, bueno, polangintza honen zedea Euskararen izahera eta Euskararen izatea edo existentzia normalitzatzea izango da. Eh. Hortz Euskara, Irungudalak bere erakunde autonomoek eta bertako langileek dituzten behar berrietara egokitzea, euskararen izaera, eta euskararen erabilera modu eta esparru berria lortzea, irungu kanpo komunikazioan eta bereziki, barne komunikazioan euskararen izatea eta existentzia. Eta irritarren hizkuntza eskubidea betetzea, berrematzea, eh, batez ere. Nola, e, bueno, iritarren zerbitzurako, hizkuntza ez ezik, laneko hizkuntza ere izango dela euskara irungu dalean. Gainera, harreman hizkuntza izango da beste administrazuekin, Idu arren horiek, ezinbestekoak izanik euskarentzat herritarrekikoa da len errokan. Eta 2013an Irungo udalean hizkuntza ofiziala kudeatzeko batzordea sortu da, eh, egin dugu eta 100 1737 e, udal, eh, gutxi gorabehera udal langile egongo dira erabilera planean eta trebakuntza maila desberdiñetan, eh? Hori barnean. Eta gero bueno, goia hitz egiko dugu ja, godugu, ja ze, e, egiten ari gara, bueno, ja kampuan, eh? Mhm. Uh -huh. e, ez da ba, e, udal etxe barnean, e... edo, edo bueno, Eh, bai, <coughs> bai, guri dauki ere, pixka bat, orixen genun jonden urtian, 2008 garren urtean hain eh, zuzen, ba, erabilera plana, eh, beraz, barrenera begira egintako plan hori, bueno, diagnostiko batetik abiatu bai. eta, eta, bueno, procedura jarraituz honartu genuen, ora informalki, bihar, berriz onartu behar dugu, ba, jaurlaritzak markatzen dituen, ba, bosgarren plan gintzaldiko egitekoan hartian, hori sezartzen delako. Minion, neri e, elburu hoiek izanta, neri oso argi gelitzozait, e, lehen argazki itzarabili dugu, argazkia eta eta nik bai hori haipatu nahi nukela. Zenbaitetan, guri herriari e, buruzko, datu soziolinguistikoek ematen diguten minion, argazki e, Euskaldunagoa, esan eh, barri badaiteke, edo behintzat e, Euskara gehiago egiten dunaren adar, e, udalarena beraz alderdi horretatik netsat oso argazki kasu honetan positiboan esango dut argi eta bai motivazioari dagokionez bai erabilerarri dagokionez eta baita hobetzeko hobetzekoak diren eremu hoien hoietan ere ba nikuzte dut oso argazki positiboa dugula beti ere jakin da, lehen nahi batu dena, noskila hizkuntza, zerbitzoa nizkuntza, eta zenbaitetan izan ditzakegula horrelako, horra berak, edo distorsioak esu batzutan, ez? Bion egila da, e, tresna horren bidez ikusten dugunak, hori xera akusten digula, eta badugula praktika bat, jardun bat, urten poderi egin dena, eta hori, behar bat administrazioan denbora gutxi dara magun ontzat, Badaigarria ba da. Eta hori bai aipatu nahi nukela. <coughs> e, bakartxo, endaian esate baterako ipare Euskal Herriko lehendabiziko. Herrikoetxe izan zen, Euskal Teknikaria e, batu gaiten. E, Badira zenbait urte ere euskararen hilabetea, antolatzen dela maillatzean, ezagin nolako garapena izan du, Herrikoetxe barnean ere Euskalaren e, sustatze hori. Ba, ezuk aipatu zu ea lentasuna ematen zailon e, euskaldunak egiteari edo Eusk euskararen erabilera sustatzeari e, nietzat e, bieskuak erabili behar dira, e, benetan gauza moitugu nahi baitugu. Beraz, e, e, e, ezin mintzatu ez bakizu, ezin diegu e, erritarrai erran haizu e, euskaraz mintza zaitezte baldin eta e, e, udaletxera etorri Eta e, bertako langilek, ez ba, Euskaraz, eta erraten baiete, aizu, ez da kita Euskaraz, frantxez ezi. E, <coughs> e, artako, e, e, barne, barnekoari eta aipatuzu zu, zera, endaia Euskaraz, edo, zera, e, e, programa, uh -huh, e, martxan, en, martxan jarri genuen, mil miliata, beatzean martxan, jarri genuen programa eta alienhenengo lehenengo, lehenengo abiapuntua guretzat izan zen administraziotik bertatik astea eta beraz herriko etxeari essoin, eta herriko etxearen e, barnian e, garbiketa egin eta euskarari leku egiten asteia. Eta euskararen argazkia zari zineten hemen zuen herritan nolakoa den eta aipatzen eta guretzat lehen, lehen gauza izan zen, ez euskararen argazkia egitean, baizik eta euskara argazkian sartzea. Hau da, endaiaren argazkian Euska, euskara ere agertze din. E, espada agertzen inork, espaitu inondik ere buruan e, Euskaraz egin dezakenik, ezpada militantziaz edo mm -hmm. bai, jarrera e, borroka zale bai, batez. E, Artara, ba, ziak, kompromiso hartu genuen eta bo, engaimendu horrekin, Se hitzen dugu, uste dut, gehiena geien, edo e, eina dugulan gauzan nagusiak gure e, pano, afixa eta gauza guztietan eta errikotxearen e, zea, menpian diren e, gauza e, guztietan, autoetan, e, e, eraikinetan eta Euskara erabiltzea. E, zea, e, erricoa izendatzeko eta izendatu beharreko guztiak izendatzeko eta gero eta gero gure erabilera ere E, azaldu eta orduan gu izan lehenak e, Euskara erabiltzen hartako e, jarri genuen e, asmo e, bezala, gauza e, e, e, publikoari zuzenduriko gauza guztiak e, elebidun e, elebi izan zitzen eta hortan, hortan ari gara e, ez nukeranen uneko egunian bete dugunik, baina bidea E, uste gud bide desente haitzinatu dugula bidean eta oraindik ere e, e, asmo okay. horretan bide horretan haitzin guaz. Okay. Ta... Okay. E, eta gero hortako noski ba, gure etxean lan egite horretan e, gure pauuaa izanzen ere langile, langilei beiraatu nork nahi zuen e, euskara kasita sekatzen e, hasi eta gaur egun hamazazzpi e, bat langile ditugu planean, planian e, e, euskara ikasten. Dagoeneko batzuk martxan dira, u, u, eman dute, eman beharrekoa, ikasi dute, eta erabiltzen nahi dia. Eta, bo, ba, besteak beste, e, batzuk bazielako erdi Euskaldun. E, Euskara segitera ausartzen etzienak, baina azkeneko, azkeneko pusada eman eta oain moldatzen dienak, mm -hmm. arrontongi. Bai, bueno, Erdi Euskaldun edo gaizki moldatzen diren Euskaldunak, esango genuk ez da? Euskaldun, Euskaldun e, txikitan Euskaldun hazi, baina gero ikasketekin batera, kanpora joan eta, sek, ba, ba ez dakit, amabostu urtetik edo amala urtetik gora eginez duenak, Galdu du eta erdi Euskaldun da, ez du, ez du, ez da ausartzen, ez lortzen Euskaraz egitea. Hari, e, indar pixkat eginik, e, lortzen duzu berriz ere hor zuena rekuperatzea, eta bere berriz ere berra eskuratu eta e, e, e, eta martxan jartzea. Bai. E, Bakartxok aipatu ditu bandaiak horreko etxake mandako zenbait urrats e, Azken batean, herrian, bai udaletxe barrena, baina herrian ere Euskararen erabilera bultzatzeko, Errikotxe batek zein teresna bitu nola gauzatzen dira, Euskala Bizi berritze plana, programak eta bera aipatzen dira, baina gero praktikoki zertan gauzatzen dira? Ez dakite bakoitzaren kasuan. Bai, praktikoki oso gauza argiletan. Esate baterako euskalduntzia batez ere euskaltegiaren bidez egiten da. Eta udala euskaltegiak ez bakarrik, minen udala euskaltegiak egiten du. Berreunda hori tamar ikasle. Eh, Zentzu horretan, eh, izkuntz gaitasunaz gain, noski, eh, bueno, izkuntz gaitasun hobetziaz gain, ba, erabilera hori sustatzeko modua. Horixe da praktika bat beste bat izango da, eh mandezagun, ba euskarazailetik eginhoi diren programazio bereziak. Bete betian sartuta gaudenez, baneguko jardunaldiak aipatuko dut eta eta era eta lorr askotako eremotan e, ibiltzen dena. Mesanai du txiste grafikoetatik hasita 30. urtehorna dura urten satarka bordari edo bordari satarka literaturaileaketak, eh txiste grafiko 22. edizilua e, uh -huh. e, e, du bertxafarilla e, eh era gustitako eh antzerki bestelakoak uhum. aizialdiko eskaintza horretan hori egitea ni claro e, nik soriones ikusten dudana da ba, aizialdi haisialdi ere, eremu horretara joaten baldin bagera noski euskara sailak berak eingo lukena bakarrik bagenu ba pobre xamarbiliko ginatekela ta beraz kultura agenda hartzen dugunean ba zalantzarik ez dago Harreta eh, arre, eh, jarrita dagola eta zenzu horretan bai sormenari dagokionez, eh, Euskarazko produkzioa el arazig diogula herritarrari, eh, izan da den zinine egintza, Euskarazko antzerkiginntza bai hegoaldeko eta aldela iparraldeko ere bai. Eh, Tortzenzaizkigun eskaintzetan eta eta egin berezi bat egiten dugu. Beraz zaizialdiari dagokionez horxe genuke beste adibide bat, Eskolekin izaten ditugun harremanetan, e, noski eta egiten ditugun jardura proposamenetan hortxe dago beti. E, Euskaraz izan oidira, e, gazteritikan egiten den e, e, udaleku irekia Euskaraz da. Eta hori gainera onartua dugu eta gainera oso egoki ikusten dugulakoan nago. Eta gehien bat hori esan nahi dut hor badugula adostasun zabal bat eta adostasuna esaten dudanean kasu honetan errekotxian barrenen bai talde politiko nartian eta baita teknikarien nartian ere ba zentxo horretan e, normal laritzeko eh? eta, eta adibide batzuk eman txute, noski bestelakoak eman daitezkelakoan lakoan, banago, minin beste ieri utzi barko demoras darriba da ikabiltza, Fernando, eh, Irungo udaren kasuan zertan gauzatzen da? Ba, eh euskara bueno, politika, <laughs> gausazko. Eta bueno, batzu berba da oso ezagunak dira, eh, baina beste, beste batzuk hain beste, eztan? Eta normalean, bueno, pues lan diskretoekin, ¿no? Eh aritzenari gara. Baina, bueno, gausa eh ekintza asko, eh. Adibidez, pues yo que eh <laughs> Zudal pues, ordenantza garatzeko ekimenak, adibidez, no? Eh, irun, gei, eh, irun bi gehi bat, merkataritzea eta ustalaritzea eskaldun plana, adibidez, eh, berzolaritza, izkuntzet paisaia normalitzea eskaldun laguntza programa, eh, pues, irun lan mundua eskualduntzeko txeko, irun ero aldizkaria, eh, laguntzeko ere, Euskarazko eh, kultura eta izia jardu ere engida, adibidez, eh, lan, lan egiten ari gara momentu honetan, eh, berritzeko, sentiberatze programak, eh? adibidez gaur eh, egiten ari gara eh, programa, no? Euskararen asorteko guna, adibidez E, talde e, eta elkartik di laguntzak e, sola as programa Euskarari ilabeteea kalean bai plana e, gaur bertan zazpit pues, er ditan no? sinatuko dugurogei bai. e, bai, berroge iaia berrogei elkartekin sinatuko dugu hitzarmenak e, e? eta bueno, pues, la asko egitenari gara e, elkartekin e, euskaltutzeko eta eta sustatzeko erabilera. Buen. No? Bueno, gauza asko e, gauza asko. E, Behar bada, bueno, beharko genuke, gehiago, pues seguraski, mm -hmm. <laughs> seguraski beren, baina ados nago etxo minekin, e, adostasuna ondia, e, egin behar e, dugula, eta orain di, uste dut e, adostasuna ez, e, ez dago, ez dago, e, badago, pues, jo que se, persona batzuk edo, edo lan egin behar dugu, hildorreta, e, no? Uhum. Adoztu zunala, lortzeko, bere izkuntza dela, eh, digo, denon izkuntza, izkuntza dena, eh, eta, e, Euskara, eta bueno, pues, e, hildorretan eh, gaude. E, erakunde publikoetatik ari gara, egiten diren aleginak, e, Euskara politikak, baina hortazaratago e, herri antolatu ere bada. E, e ipatu jozu del carteak, kalean bai programa dibidez de roi el carte, antolatzen direnean e, berdin, e, bota endaian e, endaia euskaraz hilabetean ere, e, elkartek parte hartzen butelarik. E, erri antolatuarekin, hau da el bat diru laguntzak emateaz haratago eztakin nolako nolako harremana du udalak e, el carte hoiekin jakinda, e, bueno, eragile zuzenak direla euskal taletasun hortan, euskararen erabileran ere. Boa, ni, nik ezin esan eh, bi parteen aldea. Nik esan dezaket herriko eh, etxea pozik dela elkarteek eh, ematen eh, ematen diguten lagunttzen eh, et, eta duten eh, impplikazioarekin. hendaia eh, eh, euskaraz zen lehenengo administrazioari begira izan bazen bigarrena zuzenean eh, elkarteetan eh, nola sustatu eta lantzera joan ginen. Eta bo, erantzun ona izan zen, eta ortiga aitzin, Or, orain parte hartzen dute beti, e, proposamenak egiten dituzte eta endaia euskaraz hilabete e, horretan eta hortik eh e, urtero, osea urte osoan zehar ere eh aritzen dira lanean eta e, o, oso lan erra egiten dute eta ustegut gaina oso importantea dela gizarteak berak eh osea bultzatzea euskarraren estadin izan ez dakite administrazioari buru zuzaion, gauza, sellebre bat, baizik eta egizarteak berak errandezan hemen gara Euskaldunak eta Euskaldun jokatu nahi dugu. No, no. E, nik aipatu du dituzten, e, zia, erabilera sustatzeko eta e, asmoietan, e, guk adibidez, e, eta nola aipatu dituzten, e, euskaldun eta erdi euskaldun, nik ere handitut horre, zia, harrien e, azpian dien e, jende horiek, eta saiatzen gara adibidez, egiten ditugun, edo antolatzen ditugun, ekitaldietan, e, e, e, aukera, denentzako aukera e, eg alegia batzutan e, euskaldun sendoa behar duzu e, e, antzerki, e, antzerki konplexu baten e, ulartzeko Hamlet bezelako antzerkira euskaldunaez bazara e, e, kaldua zara. Baina e, bestelako gauza txikiagoak ere saiatzen gara egiten Ez bakarrik aurrentzat haurrentzat e, ere bai baina helduentzat, e, erdi euskaldun edo euskalduntze bidean edo diren oientzat ere eta horiek ere inplikatuak eta euskaldun beren neurrian euskaldun sentida daitezten mm -hmm. eta besteak beste hor borroka hundia ekartzen aizaigun e, asmo sendo bat alegiak gure sinema munizipaldean euskarazko filmak euskaraz emateko e, alegina hortan ari gara eta alegin betean gara gogorra izaten nahi da legalki oso gauzako horapilatxua delakoet, nahiz horretan orain sartuko, baina hori adibidez oso importantea da, e, azpitutuloak frantxesez demanik jendia e, laguntza badu eta euskara zentzuten du. Beraz Baina mm -hmm. e, e, horiek guztiak hartu nahiko genituzke. Mm -hmm. Txomin, e, Fernando, abukatzeko, bai elkartekin e, ba, udalak duen harremana, e, ba, ematen dion, garrantzia, azken batean? Bai, nik horretan, bai, zembar dudala, hemen gainera horrelako egunetan eta elkartzen garenetan, e, bueno, Euskaldunek bi joera gutxen ez zaten txu, ospakizuna den horrean e, den osando di joala esatekoa bat, eta... E, egila da, ba, hain zuzen ere euskarak izan duen bideagatik pixka bat e, lantuta neharretan taritzekoa, ezta. Nik bigarren hau ez dut bate gustoko, nahiz eta zenbaitetan e, pentsatu, halaxe e, gertan zaigu. Orduan e, tarteko e, argazki hori dugu eta eta ilun batzuk agertzen zaizkigu eta eta ilun hoietan esan dezagun gure gizarteak, hain zuzen ere oso hm ekimena dira handikoak eta eta iniziatibo handikoak diren eta eta eragile batzuk agertzen dutela gure gizarteraren argazkia eta momentu jakin batzutan esate baterako jendaurreko ekitaldietarako guk eh jende askoreengan somatzen dugun esate baterako hizkuntaren erabilera e, zaipatu behar izatia ere, pos beste batzu kasu batzuetan ez du igual. Eta orduan hori bueno, pues gogorarazten saiatzen gera, pixka bat e, zenzu horretan. Hori e, gogorarazteko. Mion, gero beste ilun txiki bat markatzegatik aintza aiipatu da zine, zinea e, segittu behar dugu proposamenak egiten. E, mandezagun, jatorrizko jatorrizko hizkuntzan emantako psiklo bat egin dugu, euskaraz zazpittituluatu eta egile daztugulalarrak ez daude izan Pentsatu dugu proposamena zuk zela, ion, agian, eh, oraindik orrolako egingo ditugu. alderdi horretatik bat ere 7 cm gabe esaten dut, baina sentzu eta realistenean, eh? Bai, aipatzen nahi nukela hori. Bueno, baitug la orrolako aleginak, orrolako eta eta batzutan oso maitza E, e, duineak eta eta gainera e, ez dakit kirolari jendeekin eta izaten ditugu una esperientzia asko oso oso abrasgarri dire eta gizartean duten eraginarekin zalantzarik ez ni bueno bestelako gero hortzetugula. Ongi uh -huh. da Fernando ba, bai, bukatzeko. Ados nago eta bueno usatu kollege de quest hori harremanak el eta erakundeen artean e, bueno pues e, sendotu eta eta jarraitu no harremanekin e, Eta behar bada jakitea, bueno, pues, eh, carrera de fondo delakoa, no? Gaudela. Gauda, eh, carrera de fondo bat, gaur irunen, iaz obeto, gaude, bihar, seguru, seguru, obeto, eh? Izan godela, eta, eta, bueno, pues, jarretu behar dugu, hildorretan eta lan, eta lan, eta lan, eta lan, eta lan, eta, bueno, pues... Horrekin geratzen Baila. gara beraz. Ba, Ferran Bosa Martin, ba, Karcho Harriza txomin Jomi Zagartaztu Gaurkoan e, Antxe Zeratira, gure etxera nio, eh, urrildu izanagatik. Da hurren arte. Mil arte. Mila eskaz. Hortu izan. Leheneko den borretan Turi daño, euskarra zen mihietan, zabaldua peti daño Eskoalerian eskoaraz, eskoalerian eskoaraz bizi Gauko egunetan laudiz, erdara omnipotente Se osé. Eri honek ezai franco. Ba ditu eskonta eske, poderian eskuara. Beno, ba, hogeita bos minutu besterik eze eh? ordu biletarako behar badaga orko saioa zertsoa iluzatu beharko dugu, batek daki e, berehala e, hain zuzen ere beno, ba, ma segituko dugu, baina beste protagonista batzuekin esan bezala, e, ba, Euskara kontxe juko jone eta bidasokoa ordezkaria, idoya genua izango dugu xan aire, zehaskako Euskaraz bizia taldeko edo arduradunak e, azken batean badirudi di izango duela etorri, eta beno, ba, ezin bestean, e, utxekiten duela gainera, enola nahi ere, beno, esanbehala maingurarekin aurrera segituko dugu. Aurretik eh txiki bat, e, besterik ez, gogoratuz, Antxederrietan bazaroan euskaren hilabete ospatu genuela eta abenduko gure gorria beste honakoa dela. Egon ba gaude gibarekin bizikeran pertsona asko. Urso horretan gaudenak, ba bai espero dugula Ba, gaixotasunaren aurrean gure gizartea onzintzi gehi izan dezan eta gaur egun bizitzen dugun estigma hori, ebedo baztertze, arazo, yek eta abar, haberga bueno, inditzen ditugu. Abendua. IESA gaixotasunaren kontrako hilabetea antxeta erratian. Entzun, esan, adierazi, euskaraz bizi. Antxeta Irratia, zure eskualdeko Irratia Euskalduna. Ba, Ordueta eta hogeita masazpi minutu eh? hemen antxeta irratian eta esandakoa dakoa berandu gabiltza egia esan, e, baina Euskaran egun honekin, ba, magin guru berezi hau antolatu dugu eta aurrera egingo dugu, beno, ba, udal herriko errikoetxetako ba, Euskara alorretako edo departamentotako ordezkariekin itzegin eta gero, e, azken e, zatitxoan aipatzen genuen elkarteak eta beno, ba, Euskararen eragilen e, beno, papera nola ere, Eta udalarekin harremana nolakoa den, behin ba, zuzten ere, ba, eragiloetariko ba, bi ordezkari, bitugu gaurkoan, maien guru honetan. Esan eh? bezala, jone ba, jozi, Euskara Kontseiluko kideak, eixo? Eixo. Eta, joia genua, e, aikako, e, behin, ba, irakasle, kide, bidasoko aikako ordezkari gisa. Zaitu gaurkoan hemen, ez da? Bai, eixo. Eguerdi hon, behin, behin, behin, behin, behin, behin, behin, behin, behin, behin, ba behar bada hildo beretik gain zuzena baina kontrako ikuspuntua nola ikusten duzu euskaren eragile zaeten enean e, herri antolatuari dagokionez ba nolako beharko luke izan herriko etxe baten edo udalaren zuen udalen e, bueno, ba, papera edo lana euskaren erabilera sustatze horretan <coughs> bai Beraz, nik lehenik eta behin esanko nuke hemen legionetan badela jendet bat eskaraz bizi nahi duena eta funtzean eskaraz bizitza gozo gauza xumea da. Nahi bat da eh, batetik eh, ba, noroski lortzen dena erakaskuntza do transmisioaren bitartez, baina bestetik eta hori erabilerari doakionez espazioak eskalduntzeari begira. Dere ustez, eh, administrazioek badute horretan eh, erantzunkizuna azkenan Jende e, horren buron dateari eskaz bizinai dugunoi erantzun behar diete, eta horretarako hizkuntza e, politika egokiak garatu behar dituzte. Egia da, Ipajeuskal e, Egeari doakionez, egoera ba, berezia dela, e, legerik ez dugu, ofizialtasunik ez dugu, eta nun baiten gaur egungo egoerari begiratzen badiogu, E, rikoetxeak dute e, ba, erlebo hori hartu behar, azkenean. Gure izkuntza eskubideak mehmehatzea begira, gure nahiari begira. Haiek dutelako ba, azuzeneko hageman hori, eta esan behar da naiz eta legeko adorik ez izan, naiz eta ofizialtasunik edo estatus egokirik ez izan, hala ere ba, hainbat urratxe eman ditzaketela. Eta norazpait gaur egun e, izkuntza politika haute txian borontate soilean e, mugatzen dela, uh -huh eta azken batean ba ikusten dugu, ez? Eta ez kunetik haute ba, taldea e, aldatu daiteke, eta bertan, eta zera, hartu izan diren erabaki horiek edo hartu diren neuge horiek, ba, bertan bera gelitzeko aheskoa dute. Okay. Ez da lehen tasuna, hori dago. Bueno, ez da lehen tasunetan, eta ba, askotan ere, e, lege atzean diskutatzen dira, hau ba, gera ez egiteko. Bainan, Hala ere, hainbat ne hori, egin dit, bideratu ditzakete. Uh -huh. Ido, ja, e, zua ekako horrezkaria zara, ehunka ba, eunkata eunkabidasotara Euskal dondu dituzu. Ez da? Ala esan baiteke, egin batean, baina, bueno, Euskal eragile, hortaz e, gain, irakasle izateaz gain, Euskal eragile ere bazara, e, Euskal Tzaretasunaren eragile, nola ikusten Bola. duzu? Baina, intutzen ere, ba, erriko etxen, ba, joka moldea, edo, beno, ba, politika. Bueno, esan behar dagoa, bueno, bakarrik bakarrikez, bai, aekak eta beste hainbatek, e, langintza hori aurrera eramateko saiak ere egiten dugu. Horre, nik ikusten dugana da, berez, e, zera jonek esan duen bezala, hemenez baina egoi euskal herrian, bai, irunen, eta ondarbilan, eta pos, legeak nolabait babestu egiten du hizkuntza eta horren aldeko pausuak kemateko... Zagindu lasan. Ez mateko aukera ah handiagoa dago, borondatearen baitan baino legeak berak ere babesstu egiten dueakori. Aitzitik askotan ez zaio behar den bezala heltzen. Pena da, baina nik uste euskararen afera hori gaur egun tituluetara mugatu dela eta egia bada, E, udaletxean adibidez udalean bertan lanean aritual izateko hainbat titulu eskatzen zaio la baina gero hori ez da gauzatzen eguneroko jarduera batian bai, zoritxarrez hortara mugatu da, erdibideko guzia e, bazterrera utzita euskara berez komunikatzeko tresna dela guria eta hori oso ez dugu xinesten nik uste, uhum. hori ez dugu laxinesten eta xinesten ez dugun bitartean jai dugu i bai, Ordan ikusten post berez udaletik bertatik dudarik ez dago askoz ere gehiago egin hiteke. Beharra sortu behar da bai? beharra pos, ori, nola daite beharra hori sortzen ez dugun bitartean jai dugu eta nola sortu Euskalen aldekoa postu sendoak eginez eta inbertituz diru inbertituz denbora inbertituz hori egin behar da. Gaur egun oso gutxi inbertitzen da, nire ustez, ari naiz zibua izenean. ditzenean, bai? Uhum. Eta nik uste oso gutxi inbertitzen dela, horren alde. E, aipatu duzu, e, tituluetan geratzen e, ari dela, aintzuzan ere, ba, Euskararen kontua, eguneroko erabileran Ba, ez dela de realitate bat, e, hori gaur egungo eskoletan ere, eta eskualde mailan ikusten ari da. E, bueno, apasaren hilabetean, esan bezala antxeta irratian, Euskaren hilabetea ospatu genuen, hainbat eta hainbat elkarretzketa eta inkesta mm -hmm. e, burutu genituen, eta irunen, esate baterako txingudik, lan bertan aurrek e, onartzen zuten, e, gelan bai, Euskaraz egiten zutela, batzuk etxean behar bada, baina kalean bat, bat ere. Uh -huh. Hori da, azkenian... Eta... Bai, bai barkatu ez. Azkenean mugatu egiten dela horretara, ez? Pues pixkat aurrek lotzen dute, nolabait lanarekin lotzen dute euskara, ez? Aisialdia iristen denean ja beste hizkuntza batzu dituz, eh? Pues euronen gaztelania da nagusi eta Hendaian frantsesa pentsatzen dut. Orduan, hortara mugartzen da asuntua. Lana suposatzen die euskara egitea da eskolako edo eskola esparruan erabiltzeko zeo zer eta izatekotan ere etxean El dagukien ez egia da. <coughs> Barkatu. Gerota ba. gero ta <coughs> gero ta jende gehiago ikasten ari dela, baina erabileran datza kontua, ez? Mm -hmm. Gero uantzes dauzkate hemen eskura asiadekok egindako 2011ko azkeneko datu hoiek, baina bueno, pues erabileran negargarria da. Erabileran dugun datu hori, pues negargarria da. Ba. Orduan horri heldu bertzaio eta horri jarri bertzaizki berden bezalako neurriak, ez? Izkult politika Gionek esan duen bezala, pues benetan sendoa teginez. Gauzak eh, horlas egituz gero gainera, gauzak okerrera doa, izan ere, eh, eskolan soiek euskara baliatzen duen aur batek, gerora, eh, meno, ez daka el naiko istegi edo naiko beratasun euskarari dagokionez, E, behar bezala ba, e, euskaraz bizitzeko hau da. E, bada inkesta bat egina, ez da ezdaki tiru mila bosteen ordu diren, eskolaz, eskolan soiliek euskal hitz egiten duten aurrena eta eskolaz kanpo ere euskaz bizibirenenak direnak mila ordu e, urtean eusskaraz hitz egiten muena, bada tartea Iztuarria uh -huh, izu izugarria eta bueno, egia da, askotan gertatzen da haala urterekin e, ikastola bukatu ondoren. Bueno, gaur egun, Uste dut hori heredu honek egokitzen dituzela etxean ere, espero. Baina egia da ere berean horre, helduen hizkuntza oraindik ere guraso askok, ba benetan sinesten ez dutenez, Ba helduen hizkuntza dutela gaztelania edo frantsesa, Eta aurreko hori, ba sentitu egiten dute. Orduan egia da 30 urte beteta ere, 34 urtez zituztenean bezalakoxe hose hizkuntza eukitzen dutela. Bai. Ez helduen mundurako egokitua. Euskara. E, jone, elena ipatu duzu, Euskal Rantzako espazioak bilatu behar dira edo sustatu hain zuzen ere horren ba, e, kontra egiteko. ere Euskara bultzatu alitzateko eta la, erabilera gune egokia eukitzeko hori nola lortzen da. Bueno, nik hori, e, uste dut, horretan, e, administrazioak dutela erantzunkizuna, esan dudan bezala, azkenean hizkuntza politika egoki bat bideratuz, e, espazio horiek euskaldun dira eta esaten duen bezala, ba, azkenean euskaraz bizitzea hori da, e, e, guneroko tasunean, ba, merkatura joan, medikura joan, edo, edo zeina isitan e, euskara pratikatu ahal izatea eta egia da e, badela eskaera. E, ikusi behar da gaur egun bainzate hemen Eparai Euskal Herrian egin diren e, euskaraz proposatu egin diren ekimenak dutenak jakasta. Izan, e, bueno, dut buruan berkitan egin den mintzala sai niagitzen, edota ba edo zein zine metan pasatuko duzun euskarazko filme bat e, batek zonbai jende e, erakartzen duen. ordan gogoa, hor da. Herri gogoa hor eta hori da lehentzuta betariko bat ez? guk ere hori, e, e, nahi hori ezagutaraztea jakinaraztea, baina paraleloki man behar dira plangintzak bidean uh -huh. plan din, eta plangintzak EP-ekin, EP eta e, eta baliabide egokiekin ipatzen e, nuen, bo gehiago etxearena baina e, aipatzen dutu baliabideak eta baliabide ongi egokituak dira, badibidez langile bat kontratatzerakoan eskaldunagaletzea uh -huh. zeren eta ondotik pertsona hori formatu behar berbaldin baduzu azkenean da denbora xautzea eta dirua xautzea beraz hori oso erabakin motorea da eta gaur egun ez du hori lortzen. Eh uh dute -huh. e, horretan dela bidea bai, eta diskriminazio positibo bat egite azken batean. No azbait bai baina egingoritzatiken bezara du sin hizkuntzekin. Azkenan guri gure hizkuntza egoradiklosikoan da. Azkenan ez da ez da, da orekatua frantsisari begira edo gaztelerrari begira. Eta orduan, egoera hori iraultzeko, ba, eman behar da plantean hizkuntza politika egoki bat. Eta egokia da, plangintza gintza egoki bat duena, usta, kit nolaz baita bat ere ikitzen badut, ba, nahiz hasiko... Eh, eraikitzen jakin gabezoineepeta egingo diguten, eh, zon badiru kostatuko digun eta elektrizista eh, maggolaria baina horlen etorgi behar bat e Pixkat hori da egin behar duguna euskararik. Mm, bai. Eta horretarako eh, erabakiak ere dira oso oso garrantzitsuak Azkenan, ere eh, egikotze batek eman berdiolako balore juridiko bat eh, edo babes juridiko bat Azkenan guri hizkuntza eskubideen bermeatzeari begira e, metaforarekin segituz eta ez alda ba erakunde publikoetatik bereziki ba adibidez seinaletikan besterik eh, geratzen da etxe horren eh, tapizak hautatu edo aukeratu Alfonbrak, eta eraik, eraikuntzari dago kionez. Hori da, ebe, izan behar da, ikuspegi e, osokoa azkenean, e, eta zer jokoa. E, Zin duzu mugatu adibidez, e, e, ez dakit, sektore bakar batean. Euskara transbertsala da, e, arglogu e, ibiltzen da. E, Aipatzen zenuen lehen, ba, gazteekin egin den, e, bueno, eskaldun zekari behagira egiten den lana. E, ongi da. Zenbait izan baina, ezin ez daiteke gelitu bakarrik gizarteko sektore horretan. Izan berda, asko za balagoa. Eh, sektore guztiak konkitu behar ditu. Ongi da. Eh, ezagut zerbait aipatu bertzenuen e, ez Ez ez, ez, ez berrizki Ongi. Eh, aipatu dugu eh frantsesa gasterara erdarara jotzen duela jende gazteak, ez esan gazteak ere, eskualde hau Aski berezia da, hain zuzen ere, eh, beno, ba, nolaitele, giltzarri izanbeiteke Euskara, amanko mundzen gaituen hizkuntza bakarra baita. Eh, hor indar bat, ala haulezia ikusten butzue, eskualde mailan diot, eh? Homen, ikusten indar, gune gisa ikusi beharko benukela, eh, ez? Eta, bueno, boz, oixe da elkarten gaituena. Oixe da gure, sarriun handiak esaten zuen bezala, gure territorio libre bakarra, momentuz, beraz, eh, hor rieldu behar, diogu, dudarik, gabe? Eh? Muntun. Eta, bueno, nik ikusten dut abidez, poz ikaslekin egiten ditugun jarduera bateratuetan hosi izaten da baldintza eta gainera beraiek jabetu egiten dira horretaz, ez? Esparru horretan ezin dutela beste hizkuntarik erabile. Pena da eraberean halako guneak sortu behar izatea, gune jakinak euskaraz mintzatzeko, ez? Mhm. Baina, bueno, pos momentuz, hori eh, ipa, egin behar dago. Hori behar nuen. Eh? Azken batean, ai, aipatzen da, askotan, Europako azken indioak edo moikanuak garela, eta espazioak eh, sortze hortan eh, ba, pixka, eh, oi hartu hori ere, tortsitzaidan burura. Ez dakit, horere arriskoa bada, hain zutzen ere, eh, zenbait gune sortuz gero hortan geratzea kontua? Hori da, bueno, eh, gune horiek nahiko artifizialak dira, berez, bai? Orduan izan daitezke osagarriak, baina bueno, helburua antzigabe. Oier dira besterigabe, gabe, pos, elburu horretara iristeko o, jartzen diren tresnak, ez? Helburua da sarea, indartzea, sarea hunditzea, elkar ezautzea eta jende horrekin modu natural batian euskaraz mintzatzea, besterigabe. gabe. Bai. Guneak edo egunak, gaur Euskararen Azterriko eguna da. E, Saioaren arestian, haipatu dut, e, egunero hemen e, ba, Euskara mi handantzan aktualitatea lantzen zendugula, gaur alboratoko genuela, aitzaki hartuta eguna, hain zuzen ere, ba, Euskarari buruz ezta baidatzeko. Baina gaur, gaurko egunarekin han eta hemen ezker eskuin, hainbat eta hainbat ekitaldi jarduera, mintzodromo eta besteak antolatzen dira, baina gaur, soilik. No le cuesta eh, gaurko eguna, ba, ba, e, nik uste du, bo, ez dakit. Ni ikusten dut, ba estela bait ezpada seinale ona. Azkenean da bai, esaren kontrako eguna bezala, emaztaren eguna bezala, emaztaren mordiskeriaren eguna bezala, berrikitan pasa delako. Uh -huh. Eh, horrek erakusten du oraindik ere, ba badugulan lana eta e, behar bearbereskoa da, be gaia maingaineratzeko, ba holako egun bat, baina azkenean ez da oso seinale ona. Ba, da, duz nago. Da, duz nago. Ez, egit, pensatzen dut, uainik ere, zoritxarrez, zorlakoak antolatzen segitu beharko dugula, eta ez deus ospatzeko, baitzik eta, ba, konzientziak pisko batean astintzeko ez, eta bueno, nork bere ardura ere ardezan. Zain, norbanakoak ere horretan e, ardura hundia dauka. Gizai arduera da, Euskararena, baina, bueno, pos, nork bere aldetik asko egin dezake. Mm -hmm. Eta nik uste, lehen komentatzen haitu eana ez, E, bueno, pues, hain batekin zain dira, Euskaren egun edo egunak direla uhum, eta dai. besteak beste marrazki lehiak eta eta, bueno, haurrekin pues, bai, baina gero gurasuek bereien artean erdara jotzen dute. Orduan, bueno, agortik hasi beharko denuke, ez? Eskatu egiten dugu, aurreik motxila kargatu egiten diegu, eta gero guk zer. Bai? Orduan, bani guzte, hausnarketarako balia baliagarria dela... Baina besterik gabe eman barzeu duen garrantzia eta punto. Eh, guste dut hori dela ere mapisikazu ildotik ezagutzaren unibertsalizazioa jotzea. ez azkenean denek euskara ezagutzen bagen norbera kautatuko luke nahi duen hizkuntza, baina euskaldun bati beti norbait Esskalduna balin bazara beti ukanen duzu parean pertsona bat eusska 0onttzuteko. hori da ere big gentzuta bea, ez espazioak eta ezagutzaren unibertsalizazioa. Bai. Lehen haute txei e, galdetu diete. haien e, politikak e, zertara bideratuak diren, e, gehien bat dagoenek euskaldunak direnek euskara erabildezaten e, bilatuz, ala euskaldun berriak sortzea, mantentzea, ez dakit, e, zer da garrantzitsuena, zuen uste, ez dakit, behar bada, e, erabilera menetan sustatuko balitz euskaldun berriak e, bakarrek etorriko lirateke? Ni bota dota? Nikustu biak beharrezkoak direla, eh? azkenean Euskaldun berriak sortu hori noski eta aurreta gazteak, baina helduak baita ere, eta aurretan dugu gaekaren edo eskolen e, paper estrategikoa, nire ustez. Baina bestalde, e, gu haurek, zahana ditu esan Euskaldun ere ajotasunaz hitz e, egin behar dugu. Egia da, e, ba, egin duen telp ta hil eta azkenean, horra direnak dira, Begira euskaldun batek ez dakitogia erosterakoan zon bat, e, galera posatzen dizkion bere buruari. Zer, pareko pertsona izango da e, euskalduna, edo ez, Bigajenik Euskara zegitz egiten badiot, nola hartuko du, gaizki edo ongi. Eta azkenea, mila buerta ematen diogu buruari eta eh ba asko taldegatuko dugu ba da e, hori erialitate bada azkenan gure autoperzeption ere horrek eragin handia du orduan lehen gauza da guk guk bizitza gure hizkuntza e, beti ere euskaraz bizi nahi dugula erakustea badela epain jende bat iskuaz bizi nahi duena asko garela eta uh -huh. uste baino gehiago gainera eta eh ba hori garaia da pixkat e, ateratzeko Nikuste dot. Bueno, administrazioari dagokionez udalarik kasu honetan adibidez, bat titula eskatzeaz gain ziurtatu beharko lukete benetan erabilie egiten dela, eredua eman beharko lukete maila hortan eta bueno, pues nikuste ute ereduak ematen hasiko bagina, ba jendeak ere gehiago erabilikiko lukela eta ikusiko lukela euskara besteen gainontzeko hizuntzen maila berean behar duela egon, bai? Uhum. Eta gero, ba Euskaldun, euskaldun berriek ikusi behar dute, ez zela pasatu nola baite nekazalgunetik tituluetara edoadministrazioa. Baizik eta hor, badutela bizitzeko aukera undi bat, gure hizkuntzan bai? Eta noski, zeinen ikusi behar dute hori, euskaldunaren gan, bai? Eta jakin behar dute, euskaldun berriek, lehen hitza ikasi ahala, hasi behar dute lemientzatzen. Hor hau da, da, hemen ez dago miraririk eta alako batean oetik altxatu ta, ez, da, ez da bat ordu inditu alako euskaraz hasiko nahiz. Hor duan, bueno, pos bai, terrabak euskalduna izatea ez da errexea, oibak igo, eta bono, militantzia puntu bat ere eskatzen du horrek. Hor duan, batera joan eta gerratadak izuke, ba ez ulertzea eta gaine eskenoten tindu, pakete bat txik leskatuta ere. Hor duan, horren bueno, ba, aurrean erantzuteko pronto egon behar dugu, beste ega, be? eta nik uste, batera joan marduela, udalaren aldetik esan bezala. Inberzioa behar da, inberzioa behar da, uh -huh. eta, bueno, ari, era, ari garen eragin leukere, e, pos lagundu, imarditu, du ari gabe, bai? Gaur uh egun, gertatzen ez denaz, hori -huh. txarrez. Eta, e, eta eh. gaituko nuke, benetako izkuntza politika eraginko bat eramateko, behar dela konplizitate hori instituzio eta e, mugimenduaren artean. azkenan uh -huh. batak beste gabe ezin duelako. Eta iristen, uh -huh. gugut ditugun baliabideak, iristen garen lekura, baina instituzioak ditu baliabidea gehiago eta e, behar behar ezkoa da. Baina ez hori txarrez, ez du e, e, ordezkari politikoek egindako saioa ez du taitu, uh -huh. bai? Eta malez. baina bai azkeneko bi minutuetakoa bai ez? Eta uste du, Zermando berak ere hori esan duela, ez? Elkarlana lana ez dela, bai? Uh -huh. Eta, bueno, segidietza pues, joan edoaz gaitezen jabide hortan buru elarri. Eta, bueno, nik uste, eh, pues, jonek esan duen bezala, horrela lortuko ditugula gauzak, ez? Uhum. Ongi da, ba, itzoekin geratzen gara, eh, minutu bakar bat ordu bietarako, eta azkenean bai, ba, eh, egin dugu eta sartu gara, eh, ordubete horretan, Euskal Irratien seinalean utziko zaituztegu orain, entzule, eta, bueno, ba, biei mi eskerre, eh, benetan, guren izateagatik bai. gaurkoan, eta hurren arte, es el duenurter arte va a decir que está eh. me digo chirarte eh? awesome, y a izquierda vale, y, izquierda. Vale. y No bueno, baushe emandu eh? gaurko mailinguruak ordu 1 abituko dagoeneko euskaldigratien seinalean gogoratu jendaren ezagutzeko tartea izaten dugu lagunero ordu hauetan eta Xiabiri Iridoi dela asteontako gure protagonista Maña, eh, beroba ma, mai inguru berezia genuan ez ezin izan duzu entzun, baina gogoratu kale kantoian saioan arratsaldeko 6etatik aurrera, eh, Aitor Garrazkileakidearekin, beno beti errepika duzuela eta gaurkoan ba, bertan entzuteko parada izanen bezuela, Xabirriidoiri egindako elkarrizketaren seguida, eh? besterik gabe izan ongi.